világkörüli utazásom és más, csodálatos kalandjaim. Tekintetetekből ítélve úgy vélem hamarabb fáradok bele hosszú életem csodálatos kalandjainak elbeszélésébe, ti azok meghallgatásába. Az embernek jól esik, ha azt tapasztalja, hogy örömest hallgatják, s a ti érdeklődésetek számomra annyira hízelgő, hogy eredeti elhatározáson ellenére tovább folytatom kalandjaim mesélését, és nem fejezem be második hódjutamba. A Tűzhányóban Nos, drága barátaim, ha kedvetek tartja, ha hallgassátok meg a következő kalandomat, mely talán még az előzőnél is érdekesebb, bár épp oly hihetetlennek tűnik. Annak idején nagy érdeklődéssel olvastam el Brydons, Szicíliai utazásáról írt könyvét, és annyira felelkesültem, hogy nyomban Szicíliába utaztam, mert mindenáról látni akartam az etnát. Utam sima és érdeklelem volt, így kár rászót vesztegetnem. Senkit, de kivált kép barátaimat nem szeretném holmi apró cseprő úti történetekkel untatni, amint azt oly sok utazó teszi, csupán azért, hogy a könyvébe leírt unalmas események terjengős ecsetelésével fedezze úti kiadásait. Nos, az eféle szokások mindig is távol álltak tőlem, így most sem teszem próbára türelmeteket. Tehát megérkeztem a nagyszerű tűzhányóhoz. Egy reggel, amikor kiléptem az etna lábánál álló kis faházból, megfogadtam, ha kell, életem árán is alaposan megvizsgálom a híres tűzhányó rejtélyes belső berendezését, hogy megfejtsem titkát. Néhány órával később már a vulkán csúcsán álltam. Az etnaim már három hét óta működött, éjjel-nappal dühötten okátta a tüzet és a hamut. Előttem már sokan leírták az etna működését, ezért most erre nem térek ki. Egyébként is egy működő vulkán látványa valóban leírhatatlan, és ha mégis megpróbálnám elmondani, égnek án a hajatok a borzalomtól. Háromszor jártam körül az óriás tölcsérhez hasonló kráter, végül is beláttam, hogy így nem jövök rá titok nyitjára, Ezért habozás nélkül beleugrottam. Még fel se már is egy izzókovács műhelybe pottyantam. A felfelé repkedő parástól súlyos égési sebeket szenvedtem, a visszahulló, vörösen izzó széndarabok pedig alaposan összezúzták teste, nemes és kevésbé nemes részeit. Bizony, nagyon nyomorúságosan festett szerencsétlen pórhüvem. Bár hatalmas erőröpítette felfelé a tüzes széndarabokat, zuhanó testem súlya mégis nagyobb volt, ezért kisvártatva szerencsésen a vulkán fenekén kötöttem ki. Borzalmas dübörgés, dohogás, szitkozódás és káromkodás ütötte meg a fülemet. Félve nyitottam ki a szemem, s íme maga a mester, vulkánusz állt mellettem segédeivel, vagyis a küklopcokkal. Ezek az urak, akiket józen eszem, rég a mondák világába száműzött, már három hete az alá és fölé rendeltségen vitatkoztak ide lent. E vita következménye volt a tűz és hamu eső odafent. Amint megjelentem közöttük, az egész társaság elhallgatott és szétoszlott, mert mégiscsak szégyelték, hogy lókupecek módjára veszegedjenek előttem. Mester odasántikált patika ládájához, különféle tapaszokat és kenőcsöket vett elő, és saját kezüleg gyógykezelt engem, oly eredményesen, hogy mind égési, mind zúzott sebeim pillanatok alatt nyomtalanul begyúgyultak. Ettől kezdve ismét hittem a régi mondásba. Jó kezdetnek, jó a vége. Odalent illendően megvendégeltek. Vulkanus a legfinomabb nektárral és a legremekebb borokkal kínált. Ilyen italokat csak a régi istenek és istennők isznak. Barátaim, ők valóban tudják, mi a jó. Amikor ez isteni nedüktől felfrissültem, Vulkanus bemutatott szépséges hitvesének, Vénusznak, és ráparancsolt, hogy úgy viselje gondomat, ahogy az egy nagyrabecsült vendégnek kijár. Persze, mindez felesleges figyelmeztetés volt, mert Vénusz asszony a leggondosabb és legszeretetre méltóbb volt. Tüstint egy tündérszép szobába vezetett, állampuha híványra ültetett, de mit mondjak még nektek, barátaim? Lényének isteni varázsát, szívének gyöngétségét, közönséges emberi szóval lehetetlen csetelni. Vulkanus csak hamar mindent elmondott nekem, amit az Etnáról tudott. Azt is elárulta, hogy a tűzhányó valójában nem egyéb egy óriási halomhamunál, amit Kovács műhelyéből hánytak ki. Munkaközben segédei gyakran összevesznek, s ha a munka nem úgy megy, mint a karikacsapás, bizony elfogja a méreg, felkap egy-egy marék izzó parazsat, és a küklopszokhoz vágja, így akarván észhez téríteni őket, hogy ne feledkezzenek meg az engedelmességről. Persze a segédek sem restek, és furfangosan felfelé a magasba haigálják a parazsat, hogy ne kerüljön a keze ügyébe. Sajnos a kovácsműhelyben gyakori a perpatvar, sokszor csak hónapok múltán csillapodnak le a kedélyek, így megy ez már évezredek óta a föld alatti kovácsműhelyben. A megismétlendő veszekedésekre pedig odafent azt mondják az emberek, ki tört a tűzhányók. Vulkánus a Vezúba is berendezett egy kovács műhelyt. A kettőt legalább 330 mérföld tengeri alagút köti össze. A Vezúb és segédek se jobbak, munkájuk néha fabadkát se ér. A mestert ilyenkor elönti a méreg, és két kézzel haigája hozzájuk a parazsat. Időnként hát a vezuból is kitör a föld alatti harag. Jól ment a sorom vulkánusznál, akit valaha istenként tiszteltek a rómaiak, és sokat tanultam tőle. De még jobban éreztem magam felesége társaságába. Talán soha se hagytam volna el föld alatti palotájukat, ha nem akad néhány rágalmat terjesztő rossz Nos, irigyeim nem nyugodtak addig, amíg a jámbor vulkános fejét nem beszélték mindenféle ostobasággal. Sikerült is fellobbantaniuk szívébe a féltékenység ördögi lángját. Kár, hogy az istenek sem mentesek egy arló és gyötrő emberi érzéstől. Egyszer meglepetésszerűen rontott be a szépséges Vénusz szobájába. Én csak néhány perccel előtte érkeztem, hogy kifejezzem hódulatomat, s hogy jó reggelt kívánjak neki. Az őrjöngő vulkánus se szó, se beszéd, megragadott, és egy olyan szobába tuszkolt, ahol még sohasem jártam. Ott egy mély út fölé emelt, és még csak azt se engedte meg, hogy néhány szót mondhassak védelmemre. Ehelyett így kiáltott fel. Hálátlan, halandó, térj vissza a földre, ahonnét jöttél. Azzal belökött a mélységes, mély, feneketlen kútba.